Kapitola 27 Podle hlášení, která později sepsali dva studenti a která pak byla okamžitě odklizena na základě britského zákona o utajení v zájmu národní bezpečnosti, té noci, kdy došlo k incidentu, byla obloha plná mračen a dokonale tmavá. Bylo to v nejtemnějším Oxfordshiru v samém středu Anglie. Ve světle bouřkové lampy napájené bateriemi vybalil Gareth svůj plátěný batoh a vyložil nástroje. Kri kriketovou pálku a kolíky, misbelovou pálku, paličky na buben, které sebralo od bicích ve školním orchestru a dokonce i kroketovou hůl. Věci, kterými mohl bušit do stojících kamenů. Lol zatím bušil čelem do kmen Dubu. Dub a jeho druhové se tyčili vysoko nad stojící kameny, které vypadaly jako řada polámaných obřích zubů, které někdo zrazil do země. Říkalo se, že tohle je jedna z nejstarších památek v celé zemi že možná dokonce pochází z doby předcházející věku farmářů, který vyprodukoval většinu velkých kamenných monumentů ve Velké Británii. Jenomže nikdo si tím nebyl jistý, protože nějaký pořádný archeologický průzkum na tom místě nikdy nikdo neprovedl. Nebyla tam vyznačena žádná cesta, žádná informační stezka s tabulemi, plnými údajů a čísel, aby vedla návštěvníky, kteří sem ovšem nikdy nepřicházeli. Jen kameny a pak prales, který už je pomalu zarůstal. A pak ještě legenda, že tyhle kameny dokážou zpívat, aby zabránili vstupu elfů a dalších démonů na tento svět. A Garetha sem přines, přivedla především ta legenda. Lol objel rukama hrubý, sukovitý kmen dobu. Stromy. Ty stromy jsou jako naše kořeny gazy. Stromy jsou na téhle planetě už 300 milionů let. Věděl si to? Věděl jsi, že v karbonu tady rostly obrovské stromové kapradiny? Strom je definován svou podobou, ne druhem. Když, jsi na, když jsi jsme na stromech žili, stromy jsou středem většiny našich legend. Na celém světě najdeš pověsti, kde stromy fungují jako žebříky do nebes. Oba byli studenti techniky, 20-letí vysokoškoláci. Lolo studoval kvantovou fyziku a ger akustiku. Lolo vypadal mladší na svůj věk ve svém cyklistickém oblečení spíš jako 15-letí a žil doma u rodičů. Přes všechny ty rádové vědecké řeči zeleného nováčka o mytologii, které vedl, bylo nutno říci, že měl velmi bystrou hlavu. Gareth zjistil, že nelinární rovnice mechaniky kapalin, které jsou jedním ze základů akustiky, představují opravdovou výzvu, ale lolová kvantová fyzika byla vážně těžká. Gareth zaslahl pop, jako když někdo vkročuje. Otočil se. Měl dojem, že v dlouhých stínech vrhaných kameny ve světle lucerny zachytil jakýsi pohyb. Nějaké lesní zvíře na lovu? Ozval se lo. Lol. LOL. Hoď po mně pivo. Gareth se na něj podíval. Ale pivo si měl přiníst ty? Ne, to jsi měl ty. Já přinesl ty pálky, Kristepane. Ty si svoje pití fakt nikdy nezaplatíš. Hodil paličku na buben a jen ochlup minul lo lo lovovou hlavu. No, když nemáme žádné pivo, tak si s tímhle pospíšíme a vraťme se do hospody dřív, než vystřízlivíme. Ramin, člověče, Lol sebral ze země paličku. Gareth vytáhl z, z kapsy telefon a nastavil ho tak, aby mohl zachytit zvuky, které vyloudí z kamenů, až do nich začnou tlouct. Dělal to proto, aby si ho ta dívka všimla. Chodila na uměleckou fakultu, fakultu a Gareth ji několikrát viděl v autobuse jedoucím do města, ale nenapadlo ho nic, o čem by si s ní mohl zavést řeč. No, v žádném případě o svých pošahaných technických studiích. Tak nějak ho ale napadlo, že tenhle ar archeoakustický pokus by na ní mohl udělat dojem. Archeologové při studiu monumentů celá stletí pomíjeli zvukovou složku. když kdysi slyšel mužský kvartet, který zpíval v neolitické pohřební komoře a bylo jasné, že si zbor vybral tohle místo právě kvůli akustice. On se teď pokusí zahrát na ty kameny, aby zjistil, jestli tady nebyly postaveny kvůli svým akustickým vlastnostem. Na ten nápad ho logicky převedli jejich tradiční místní název, zpívající kameny, a také průvodní legendy o tom, že kameny budou zpívat, aby zahnaly své zlé duchy. A proskoumat alespoň částečně to, že pověsti o zjeveních, duších a jiných nevysvětlitelných jevech na sebe najednou vzali v době dlouhé země, kdy realita najednou začala být dost děravá, úplně jiné významy. Možná, že to bylo všechno trochu bláznivé, a zatím nedosáhl svého hlavního cíle, byl tady slolem, ne s ale byl to alespoň mnohem nápaditější způsob myšlení ve vztahu k novým světům než jakým jste se v Anglii běžně setkávali. Bylo to jen několik let pod názvem kroučení. Graves travel léto před nástupem na školu v Americe, kde se hovořilo o cestách na daleké světy a o vybudování nekonečného množství v Amerik. Zatímco v Anglii v tomto směru panovala jen šedá nicota. Luha země prostě Johna v tomto směru panovala Dlouhá země prostě Johna Bula neinspirovala. Samozřejmě, že věci nijak nepomáhalo to, že prakticky všechny vkročné Anglie byly pokryty neprostupnými lesy a jediné, na co jste mohli vkročit na, na, na, na, na východ nebo na západ narazit, byly malé obdelníkové čisti čistiny vyklučené do pralesa, které místopisně zcela přesně kopírovaly předměstské zádní zahrádky, kam vkročovaly rodiny střední třídy, aby si tam vypěstovaly nějaké ty fazole, Chvíli se opalovali, když právě doma pršelo, nebo se tu a tam dali prohnat divokým kancem. A mezi tím znevýhodnění mladí i staří mizeli z úřadů práce a zmizerně placených zaměstání a prostě a jednoduše mizeli v té husté zelení. Města pozvolna umírala, protože se jich předměstská sídliště vyprazňovala a hospodářství se pomalu rozpadalo. Lol už dlouhou chvíli mlčel. Tady alespoň na něj to byla dlouhá chvíle. Gareth zvedl hlavu. Lol se na něco díval. Přesně uprostřed kruhu kamenů něco stálo. Skup skupinka přihlblých, podsaditých postav, které tam ještě před chvilkou nebyly. Na první pohled Garedovi připadaly jako starší stojící kameny, další stojící kameny, rozestavěné do kruhu. Ne, nebyly to další monolity. Měly tváře šimpanzů, černá, chlupatá těla a stály více méně Jako děti v maskách šimpanzů. Světla lucerně bylo slabé a stíny dokonale temné. Musel jsem vkročit, vydechlol. To je nějaký žrtík? Teď cukrle nebo uvidíš? že to není hlovín troubové. Geret byl nervózní. To bylo vždycky, když se ocitl v přítomnosti dětí, na které nikdo nedohlížel. Poslyšte, jestli nemáte co na... Malí lidé jako na povel otevřeli ústa a začali zpívat. Nasadili v mnoho, mnohohlasém akordu. Když pak akord drželi neskutečně dlouho, Přišli do jakési písně. Byla rychlá a Gareth nedokázal přesně sledovat melodii. Hlasy ale dokonale ladily a sám zvuk byl překrásný. Tak překrásný, že se Garetovi sevřel žaludek. Lol, stojící na druhé straně kruhu, vypadal zrozeně. Ucpal si uši rukama. Ať přestanou! Gareta najednou něco napadlo. Chopil se svých nástrojů. Začni bubnovat do kamenu, tak do toho! Udeřil by pálkou do nejbližšího kamene. Kámen zazvonil. Oba s Lolem začaly divocé bušit do kamenů. Kameny vydávaly hrubé a disharmonické zvuky. Navzdory strachu, který cítil slopatých tvorů, pocítil Garth něco jako záchvět v triumfu, jistého vzadosti učinění. Měl pravdu. Ty kameny byly vlastně nejto Byly vytvarovány tak, aby vydávaly zvuch, zvuk, ne kvůli svému vzhledu. Kloukl a bušil do nich a lol dělal to tež. To opečí tvory vyrušilo. Jejich formace se rozpadla, opičí, opičí tváře se stáhly odporem, zableskly vyceněné zuby a píseň se změnila houkání a nesrozumitelné výkřiky. Jeden po druhém se začaly ztrácet a mizeli, v kročný, a mizeli v kročným směrem. Že by zpívající kameny byly právě na tohle? Aby vydávaly tyhle ošklivé kakofonické zvuky, které měly zabránit zpívajícím opím tvorům ve vstupu na tenhle svět, jak se vyprávilo v legendách? dlouho byl prostor uprostřed kamenů zase prázdný. Gref se rozlédl po dlouhých temných stínech prháných kameny. Jak se zdálo, byly stěny světa velmi tenké. A tak se Lopsang a Joshua, kteří na Merku Twainovi srovnávali a posuzovali záznamy o podobných událostech, dozvěděli, že předvoje trolí vynucené migrace už pronikly mnohem dál, než koho kdy napadlo jen ve snu.